Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg læret mig med Peter Tejl, som er uddannet i astrofysik. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks national leksikon. Hej Peter, velkommen til. Hej Markus, tak. Nå men Peter, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om hvid dvæv. Du, du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er en hvid dvæv? En hvid er kernen af en stjerne. Det er det, der blev til års, da det meste af stjernen var færdig med at udvikle sig. Den smed de yderlag væk, og det, der var tilbage, det var en kerne af tungere grundstoffer. Så det er, når en, en stjernedyr. Den lever sådan set videre som en hvid på en fed måde. Den, den bliver ved med at gløde i milliarder år, måske lige så længe, som universet lever. Jamen Peter, kan du så kort opsummere den er en historie. begrebets historie i hvert fald. Ja. Øh, man, man fandt ud af, at nogle stjerner var store, og nogle var små for måske 100 år eller mere siden. Øh, man kan jo se, at de ikke alle lyser lige stærkt. Det er tit, fordi nogle af dem er langt væk, andre er tættere på. Mm. Men så øh, bliver man opmærksom på, at nogle stjerner kredser om hinanden. Så er de jo sådan set på samme afstand alle sammen. Og dog kan den ene lyse meget kraftigere end den anden så tænkte man, at den ene kan jo være meget varmere end den anden. Øhm, for eksempel, hvis den, der lyser meget, den er blå, jamen så er den så er virkelig, virkelig, virkelig varm, og det er derfor, den lyser så meget, mens den anden, den er måske rød, og så, så, så lyser den ikke så meget, men ellers er de lige store. Nej, øhm, det kan godt ske, det, at det er den lille stjerne, der er blå og lyser meget svagt. Og det den anden... Nu nævner, du, lidt... nu nævner du farver, Peter. Hvad ja? mener du med blå og rød? Farve har med temperatur at gøre. Ja. Når noget er rødt, så er det ikke lige så varmt som noget, der lyser blåt, altså når det gløder. Mm. Det er ikke maling, vi snakker om. Ja, ja, ja. Det er øh, varmeudstråling. Hvis den er blålig, så er det et meget varmt objekt, måske 10.000, 20.000, 100.000 grader. Ja. Mens hvis det er rødt, så er det måske 4.000 grader, 3.500 ja. grader, sådan noget i den retning der. Og man fandt altså de her øh, dobbeltstjerner, hvor den, der øh, lyste blåt, det var den, der lyste svagest. Så den anden mulighed for, hvorfor en stjerne lyser svagt, det er, at den er lille. Den har meget lille overflade, fordi lyset skal ud mm. gennem overfladen. Mm. Hvis den er en kæmpe overflade, ja, ja, så er lampen stor, så lyser den mere. Um, så man begyndte at arrangere tingene uh, efter uh, størrelse. Og der var en dansker, der jeg til med det, han hedder Einer Hertzsprung. Ja. Han lavede lavet diagram, som man nu kalder diagrammet. Som er kendt, meget kendt på et diagram. Det er meget kendt. Så snart man har med, med astronomi at gøre, så er det det, man lærer om. Ja. Øhm, der kunne man så inddele stjernerne i ja, dem, der var kæmper og dem, der ikke kunne være kæmper. de måtte være ganske små. Og øhm, øh, nogle af de her dobbeltstjerner har en periode, altså hvor den ene stjerne kredser om den anden, der er kort nok til, at mennesker kan følge med i deres levetid. Så ser ja. man, den flytter sig derfra og kører rundt, og sådan er derovre, og fra det kan man regne banen ud, og fra det kan man regne, øh, hvor tung den er ud. Ja. Og så begyndte det at gå op for folk, at jamen, der findes altså små, meget varme stjerner. Og dem kaldte man så dværvstjerne Hvide dverve, fordi de lyste hvidt eller blot. Mm. Øh, og det var i begyndelsen især i modsætning til de, de stjerner, der er røde kæmper. De sådan store, uldende vattotter, der er mm. øh, ikke ret varme. De lø, lyser rødt. Hvor er så det store vendepunkt ved Hvide dverve, i forhold til dig? Så? Øhm, jeg synes, det var der hvide og kvantemekanik kunne kobles sammen. Kvantemekanik, det er den anden ende af skalaen. Det er de helt små ting. Atomer, elektroner. Kvantemekanik er viden om, hvordan opfører meget små ting sig. Og det gælder også for det stof, der er inde i stjerner. Kvantemekanik, der styrer, hvordan det opfører sig. Kvantemekanik kunne forudsige, og det er nu cirka 100 år siden, kvantemekanik styrer, hvordan stof kan presse sammen. Ja. Øhm, der kan ske det, at øh, de øverste lag på en stjerne er så blevet så tunge, og øh, kernen er holdt op med at være varm, så den trækker sig sammen, og så presser de over øh, lag ned på den. På kernen? På kernen. At den bliver meget, meget kompakt, og den holder op med at være øh, det, vi kalder en gas, altså som den luft, der rundt om os, ja. og det bliver øh, en stof. Øh, elektronerne er blevet pakket så tæt sammen, at de øh, har nået en ny grænse for, hvor tæt de kan pakkes. Det der er der en lov for, der er givet af kvantemekanik. Og den grænse nås, når den hvide stjerne er skabt. Hvis du så nu kan måle, hvor stor den hvide dværg er, så har du lige pludselig en test på kvantemekanik. Ja. Så du kan forstå kvantemekanik ved at kigge på stjerner. Okay. Og det har man så gjort, jeg var med til den gang. Man øh, fandt mange hvide dværge, hvor man både vidste, hvor meget de vejede, og hvor store de var. Og så simpelthen plottede man det mod hinanden, x mod y, mas mod, mod radius. Og i modsætning til det, vi kender, så bliver de mindre, jo tungere de bliver. En bus er større end en cykel, og den mm. vejer også mere. Ja, ja. Og en elefant er stor, og er større end en myre, og den vejer også mere. Ja. Men stjernerne, de her hvide dværge, jo tungere de bliver, jo mindre er de. og det, de bliver presset så meget sammen. De bliver presset så meget af tyngdekraften. Ja. At de har, de har ligesom det modsatte øh, opførsel på når masse radius Og opfører sig på en anden måde. Og det er en meget nem test. Man plotter dem i et diagram, og så ser man, det vi ser, peger op opad, ligesom elefanten og myren, eller peger det nedad. Men Peter, er der også øh, tyngdekraft på andre øh, stjerner? Ja. Okay. Tyngdekraft øh, kommer af, at der er stof til stede. Øhm, tyngdekraften er en af de mystiske øh, fundamentalkræfter i universet den er ikke nem at koble sammen med noget som helst andet, Nej. den er der fordi der er tungt stof til stede. Men det store vendepunkt i forhold til dig, det er i hvert fald med kvantemekanistens indtog, Kvan kvantefysikkens indtog. Ja, fordi så holdt der op med at være øh, prikker på himlen og farve, hvor man plottede diagrammer det var lige pludselig, hov vi kan forstå Niels Bohrs atomteori vi kan forstå øh, Pauli og øh, alle de her folk, der lavede Mm. kvantemekanik, udviklede kvantemekanik sammen med Nils Bohr i 1920'erne, 30'erne på Blejdomsvej 17, ikke? Mm. Øhm, du det? Ja, jeg var derinde, ja, ja. Oh. <laughs> øh, og øh, kunne koble det, de havde fortalt os, man skal jo igennem kvantemekanik, når man læser fysik på universitetet, ja. og det er tit ikke ret jordnært, men lige pludselig var den der, at kvantemekanikken siger skam noget om, hvordan stjerner bør se ud, og de har videt være er dem, man tæ tænker på. Hvis de stjerner så bliver mere tunge end cirka en halv halvdelen af solen, så trækker de sig så meget sammen, at det siger bum, og de falder ind og bliver til neutronstjerner. En hvid vær og bestørrelse med jorden cirka. Mm. En neutronstjerne, som ligesom er næste skridt, hvor selv det, tryk, der, det degenererede tryk, der er holdt igen ja. øh, for tyngdekraften, fordi nu var der altså blevet en... Der var en, en kvantmekanisk lov, der sagde, at du kan ikke trække dig mere sammen. Selv den kan overgås, når der er masset nok. Så fra en halv og op ad mod to solmasser i kernen, på disse tunge stjerner, kan der ske det, at den, den suser forbi øh, øh, det hvide dvævsstadie og ender som en neutronstjerne. Og neutronstjerner vejer altså måske en ligesom meget som solen, men er på størrelse med amar. Så den er utrolig kompakt. Um, Mitty, vi kan jo snakke om det her i simpelthen så lang tid, Peter. Ja. Peter, hvorfor øh, er det vigtigt at lære om så hvide dvæve? Øh, dels kan man komme op i eksamen til det, så det er vigtigt. <laughs> grund. Øh, det andet er, at man øh, både kan forstå, som sagt, øh, kvantemekanik. Øh, man kan bruge det til at forstå, øh, hvornår gælder kvantemekanik. Øh, er kvantemekanikken rigtig? Og ja, det sad i skabet, da vi plottede de punkter der på, på den her, det her diagram. Det var bare kvanteteorien forholdsag. Så det synes jeg er vigtigt, og så kan du bruge det til at forstå, hvor gammelt er universet. Fordi, og nu bliver vi så makroskopiske, de hvide dverge, der ikke bliver til neutronstjerner og ikke bliver til sorte huller, men er ligesom solen. Solen dag ender som et fredeligt hvid på cirka halvdelen af solens masse. Og først er den 100.000 grader varm, og så bliver den 10.000 grader varm, og så 5.000, øh, og den bliver koldere og koldere. Men det kan tage milliarder af år. Mm. Så de første stjerner, der blev skabt nogensinde i mælkevejen, eller i hvert fald i nærheden af solen, ja. øh, har nu gjort sit og er hvide dværge, og vi kan finde dem på det, der hedder afkølingssekvensen for hvide dværge, øh, hvor man leder efter den mørkeste og koldeste, og så ved hjælp af anden teori for, hvordan ting afkøles, så siger man, jamen hov, den lille prik der er måske 10, 11, 12 milliarder år gammel. Så det må være en grænse på, hvor gammel universet er. Universet kan være lidt ældre end det, men det kan ikke være yngre. Man kan ikke finde... Nej, nej, det kan ikke være. Det, Nemlig, men det er i sig selv en meget vigtig test. Gå ud i universet og find noget, der er gammelt. Og hvis der er sådan en teori, der siger, at ej, universet er yngre end det der, er så er der noget, der ikke stemmer. Enten teorien eller din måling. Så der er et, et kapløb mellem observatører og teoretikere. Så ved faktisk at, øh, at kigge på hvide dvær, så kan man faktisk bare finde ud af, at øh, universet er i hvert fald ældre end når den blev født, den her hvide dvær. Ja, lige præcis. Så oven i det lægger man øh, cirka en milliard år, fordi det tager også tid for galaksen, altså vores mælkevej, at dannes og komme i gang med at lave stjerner. Øh, så til sammen man sådan en alder på en 12-14 milliarder år, og på andre måder har man fundet frem til, at det er 13,7 milliarder år. Nå Peter, hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om hvide dvær? Øhm, de er øh, et meget vigtigt slutprodukt af stjerneudvikling. Langt de fleste stjerner har nemlig ikke stor masse og eksplodere, men har normal masse ligesom solen eller mindre, og vil ende deres liv som hvide på afkølingssekvensen, mm. med den ene. Ja. De kan altså blive rigtig, rigtig gamle, bare ved at sidde der og ikke rigtig gøre noget, bare at <laughs> ja. Derfor kan de bruges til at forstå mælkevejen, både alderen, det har vi nævnt, ja. men også fordi det stof, der ikke er inde i den hvide dværg blev smidt ud i universet og skaber nye planeter og stjerner. Så at de hvide dværge ligesom er centrum i den her vigtige tre ting, synes jeg er det vigtigste at have med. Ja, Jamen, altså som, som jeg forstår det så, så er det, at hvide dvæve, de kan, man kan i hvert fald studere dem og forstå, at det er stjerneudviklingens slutprodukt. Altså det er dem her, der, altså de fleste stjerner, når de dør, de bliver til hvide dvæve. Det er rigtigt. Og øh, så kan man så også bruge de her hvide dvæve, hvis man studerer dem og undersøger dem, til at forstå noget om mælkevejen og endda universet og dets alder. Ja, og kvantemekanik. Og kvantemekanik. Og så også øh, så, nummer tre, det er simpelthen at forstå, at hvide er en forudsætning for ligesom, at netop alle de her to ting at forstå universet. Præcis. Jamen Peter, er der noget, vi mangler at komme ind på så? Der er, nu vi snakker om nationalleksikon, et, et diagram, der hedder diagrammet, det nævnte vi lige før. Ja. Et instrument, en rumfarkost der hedder geier, ja. har målt på mange, mange tusind jeg tror det er millioner af stjerner. Og, hvilket har gjort det muligt at plotte dem i et farve, lysstyrkediagram. Ja. Og der kan man meget tydeligt se de hvide dværge forneden. Øhm, det er værd at gøre, hvis man vil have en, noget at vise til en øh, opgave. Man kan finde data online, man kan lave det her diagram, og det er de bedste data i ja, vores lille del af universet. Så kan man lave det diagram, og det synes jeg lige, vi skal have med, for det, man ser dem så tydeligt i det diagram. Jamen, det er i hvert fald en god det her med til sin eksamen, eller sin fremlæggelse i hvert fald. Men uh, tak Peter, fordi du vil hjælpe med min fremlæggelse.